Franciaország, Párizs. Két hónappal korábban, áprilisban. A francia elnök attól tartott, hogy amit mondani akar, annak súlya elsőre talán el sem jut majd Joe Biden tudatáig. De mégsem akarta megkímélni az amerikai elnököt. Ez volt a mai terve. Végre kimondja az eddig szőnyeg alá söpört dolgokat. Alaposan átgondolta a tárgyalási stratégiáját. Durván a dolgok közepébe vágva kezdi, eleinte talán a kelleténél is nyersebben fogalmaz, hogy utána legyen honnan visszafelé lépni. Ismerte az amerikai elnököt. Tudta, hogy hajlamos arra, hogy az övétől radikálisan eltérő álláspontokat azzal söpörje le az asztarról, hogy a gondolatok mögött pusztán csak egy amerikainál kisebb, gyengébb és valójában jelentéktelen ország sérült nemzeti öntudata áll, nem pedig a realitás. De Macron fiatal volt, energikus és ráadásul meglehetősen öntelt. Szerinte a kompromisszumoknak álcázott amerikai hegemóniának vége? A Joe Biden ekkora lejárt. Amerika megöregedett, és a múltban él, mint maga Joe Biden is. Úgy látom, kezdett bele Emmanuel Macron lassú, kimért hangvételben a legfontosabb gondolatába, hogy Ukrajnában ez most már nem a Nyugat háborúja Oroszország ellen. Téved, aki ezt gondolja. Mert a színfalak mögött valójában amerikai-kínai háborúról van szó. Az ukrán konfliktus pár év alatt azzá vált. A ti harcotok, Kájó, Kínával. Ez is, mint Tajvan meg a háború. Most már egymást fárasztjátok, itt is egymást gyengétitek. De persze csak látszólag, csak a felszínen tűnik úgy, mert igazából a vazallusaitokat fárasztjátok. Ti minket, európaiakat... A kínaiak pedig az oroszokat, mert az ukrán háborúnak köszönhetően mi lettünk az alárendelt, elszegényedő vazallusok. Mi, az európaiak és az oroszok, ti pedig még erősebb hűbérurakká váltatok. Az elhúzódó háború ezért csak is a ti érdeketek, csak a hűbéruraké. Hiszen ahogy múlik az idő, Oroszország egyre kiszolgáltatottabb lesz Kínának, mi, európaiak pedig nektek, amerikaiaknak. Oroszország ma már kénytelen mindent féláron adni Kínának, ahhoz képest, amennyiért nekünk, európaiaknak árulta a földgázt és a kőolajat a háború előtt. Az orosz gazdaság bevétele hónapról hónapra csökken, a rubel megint zuhanó repülésben, az ország fokozatosan roppan össze, kezd kimerülni, és Kína fogságába esik, Kína bekebelezi. Mi viszont közben hatszoros áron veszük tőletek a földgázt, ahhoz képest mint amennyibe Amerikában nektek kerül, és mint amennyiben nekünk korábban Oroszországból vásárolva került. Az európai ipar lassan versenyképtelen lesz. Ezért aztán, ha rajtatok múlik, vagyis Amerikán és Kínán, akkor az ukrána háborúnak sosem lesz vége. Mert nektek ez így jó. Putyin sosem nyer, Ukrajna sosem veszít, hiszen két kiapathatatlan előforrás áll a háború mögött, az amerikai és a kínai. Mi viszont közben itt Európában szép lassan tönkremegyünk. Bár lehet, hogy Amerikában sokaknak eleve ez volt a célja. Már megint? A francia elnök most levegőt vett. Itt még nem akarta befejezni a gondolatot, ezt a hozzá szinte méltatlan és az elnöki találkozóhoz egyáltalán nem illő, inkább az újságok szerkesztőségi cikkeire emlékeztető provokációt. Tényleg erős kezdés volt. Úgyhogy hatásszünetet tartott. Úgy viselkedett, mint egy tüntetés zaklatott szónoka. Nyoma sem volt a távolba tekintő, nyugodt államférfinak. Macron a levegőben lógva hagyta a mondatot, a hangsúlyt is magasan tartva, miközben visszaigazította az egyik mancsettáját a sötétkék zakó ujjába. A alakú piros kerámia manzsetta a közepén kék liliommal kicsúszott, amikor az imént védekező gesztussal maga elé emelte a kezét, mintha csak meg akarná állítani ezt az őrületet, mint az amerikai-kínai érdekközösség lokomotívját, mert mindjárt eltapossa Oroszországot és Európát Ukrajnában. Joe Biden a torkát. Ezek szerint messziről indulnak. Bármilyen lassú is volt a nyolcvan felett járó amerikai elnök beszéde, bármennyiszer akadt is össze a nyelve és mosta össze a szavakat néha, a szelleme még mindig éber volt. Gyorsan felfogott mindent. Már megint a francia sérelmek, gondolta, a szokásos európai neheztelés és gőg. Párizsban vagyunk, nem Berlinben, mondta végül halkan. Ott még csak érteném a gyanakvást, hogy az amerikai érdek már megint szétverte az évtizedek óta épülő orosz-német összefonódást, hogy megint keresztbe tettünk nekik, mármint a németeknek. Mert Ukrajnával, az ő esetleges NATO-tagságukkal, Oroszország provokálásával, hallom és tudom, a német üzleti világ szerint az volt a célunk, hogy az utolsó pillanatban ne leromboljuk az épp összeálló kínai-orosz-európai szuperkontinenst. Ezt a tízezer kilométer hosszan elnyúló és két földrészt összekapcsoló eurázsiai háromtagú óriás vállalkozást, amiben Európa motorja, vagyis a német gazdaság olcsó orosz energiával gyárt versenyképes árut a leghatalmasabb ázsiai piacra, a kínaira. És viceverza. Miközben Amerika, a féltékeny és megcsalt szerető, kimarad belőle. Berlinben ezt a szemrehányást még csak-csak csak érteném, hogy megfúrtuk a németek hosszasan építgetett 21. századi gazdasági modelljét. Most az amerikai elnök hagyta félbe a mondatot, a hangsúlyt pedig magasan, aztán várt, mert hát mégiscsak Macron kezdeményezte a találkozót. És igazuk lenne? kérdezte a francia elnök, de Joe Biden nem válaszolt, és a tekintete sem árult el semmit. Várakozás közben inkább elfordult, és újra ránézett az orosz cár portréjára. Ezzel is azt csugalva, hogy szerinte Oroszországról kellene beszélgetniük, nem? Pedig az amerikai birodalmi gondolkodást értelmezni. Ráadásul a furcsa, a kívülállók számára nehezen követhető francia logikán keresztül. Igazuk lenne, Válaszolta meg saját kérdését Emmanuel Macron, megint igazítva egyet a manzsettáján. De most már szinte mindegy is. Nem gondolta persze, hogy mindegy lenne, de ma nem azért volt itt, hogy vitatkozzanak. Csatákat hajlandó volt veszíteni, de háborult sosem. Francia volt, végül is, úgyhogy vesszenek a németek. Közben mégiscsak az történt, folytatta ugyanabban a támadós stílusban, mint az előbb, mert még mindig provokált, hogy Kína csendben is okosan kihasználta a helyzetet. Figyelte, ahogy a szinte mozdulatlan Joe Biden őt nézi, mint egy viaszfigura, figura, összeszűkülő szemmel a homlokát ráncolva. Kína nem ad annyi erőforrást, technológiát, tudást és fegyvert Oroszországnak, hogy Putyin nyerjen Ukrajnában, mert a diadalittas orosz elnök utána esetleg folytatná a cári birodalom újraépítését és újabb felfordulást okozna a világban. Ami talán már Kínának is sok lenne. Putyin járná tovább első Miklós útját, legközelebb valószínűleg Kazaksztánban robbantana ki háborút, Kínához sokkal közelebb, mert ott is sok millió orosz él, és az már Pekingnek is kárt okozna. De annyit azért ad neki, hogy Putyin ne veszítsen, mert ha az orosz cár elveszíteni az ukrán háborút, akkor megbukna és az káoszhoz vezetne Oroszországban, sőt az egész világban. Mindenek előtt fennakadás lenne a Kínába irányuló olcsó orosz nyersanyagellátásban. Putyin tehát az ukrán háborúban gyengüljön meg, égesse el az erőforrásait minél jobban, ha már volt olyan óvatlan és belekezdett, legyen egyre engedelmesebb, vazallus, de azért maradjon hatalmon. Ez a kínai érdek. Macron most előredőlt, rátámaszkodott az asztalra, és kicsit félretolta az egyelőre üres, gyönyörű, porcelán terítéket. Még nem kezdték el az ebédet. A mélykék, aranyszélű tányérok üresek voltak, csak a kristálypoharaikba töltöttek vizet, és az ezüst kenyeres tálcán feküdt pár frissen sütött, ropogós minibagett. Mellette jégkockán kézzel köpült izinnyi vaj. A francia elnök várta, hogy Joe Biden reagáljon, de az amerikai elnök továbbra is csak összeráncolt homlokkal figyelt. Mozdulatlanul várta a folytatást, mert még nem volt világos, hogy Macron mit is szeretne. Mint ahogy ti, amerikaiak sem adtok annyi és olyan fegyvert ukrajnának, folytatta hát a francia elnök, és közben hátradőlt a bársonyfotelben. Összekulcsolta a lábát, a karját pedig kereszt fontta. Horgolt, vékony nyakkendőt viselt, megigazította, hogy ne gyűrödjön össze. Olyan fegyvereket nem adtok, hogy nyerjen Ukrajna, de annyit azért igen, hogy ne veszítsen. Hadd le Oroszország végkép, tűnjön el végleg Európából, a ti hűbérbirtokotokról. Ebben az értelemben közös az érdeketek Kínával. Oroszország legyen pár év múlva tényleg csak egy ócska ázsiai állam. Kína hűbérbirtoka. Egyszer és mindenkorra. Mert szerintetek Ázsiába való, nem európai nép. Az oroszokkal mostantól kezdve kínlódjanak a kínaiak, mert ti meguntátok őket. Ötven évnyi hidegháború, aztán a jelcini káosz, most meg a világot felforgató Putyin. Ezt találtátok ki Washingtonban, ezt finanszírozzátok, és ezért folyik az ukránok vére. Már nem is az amerikaiaké, mint korábban Irakban vagy Afganisztánban. A ti perspektívátokból nézve ez totális siker. Minél tovább tart az ukrán háború, annál nagyobb siker, hiszen annál biztosabb, hogy Oroszország soha többé nem áll talpra. Mi pedig Európában, legyen egyre jobban kileszünk nektek szolgáltatva, hiszen lassan a kínai piacról is kiszorulunk az értelmetlen katonai kiadásaink és a megdrágult energia miatt. Vagyis? Sikerrel jártatok! A kínai-orosz-európai superkontinens nem állt össze? Befutcsolt! Fejezte be a heves gondolat sort Emmanuel Macron, aztán még hozzátette. Ráadásul az amerikai kabolyokat gyűlölő orosz úr most már a vizeinket is megmérgezi. Elég volt ebből. Itt zaksz! Csend lett, hosszú csend. Az utolsó kifejezést nem értette Joe Biden, talán szerencsére, mert a szó elején hallott zé megzavarta. Macronnak ezt kellett volna ejtenie. Szaksz! Szívás. Az amerikai elnök tekintetében ezért hirtelen zavar jelent meg, de Macron félreértette a helyzetet. Azt hitte, hogy az döbbentette meg Joe Biden-t, amit hallott. Az egész gondolatsor. Macron a helyükre igazította az imént odéptól tányérokat, kicsit fordított is rajtuk, szinte zavarba ejtően rendezgette őket, és közben nem nézett az amerikai elnökre. Súlyos mondatok voltak ezek, Annyira súlyosak, hogy leírva biztos nem lesznek soha sehol. De elhangzottak, és sértették a fület. Joe Biden fülét mindenképp, mert a kompromisszumok régi vágású politikusa, aki 80 felett járva a hétvégéit szerette Delivery birtokán tölteni, Basárnap templomba járt, aztán a tóparti háza verandájáról órákon át az ezüstösen csillogó víztükröt nézegette, már réges-rég tudta, hogy ez így tényleg nem mehet tovább. A frontvonalak nem mozdulnak, de béketárgyalások sem lesznek, mert sem az oroszok, sem az ukránok nem akarják, de igaza van Macronnak. Valójában az amerikaiak, legalábbis a demokrata párti amerikaiak sem, és a kínaiak sem. Közben az összes nyugati fegyver szép lassan megsemmisül. Látszólag a semmiért. Az ukrán háborús sikerjelentések méterekben mérik a haladást, újabb 150 méter elfoglalásában, amit két hét múlva elveszítenek, de 80 métert biztosan. Az európaiak kezdenek ebben kifulladni. Ég a pénzük a semmiért. Láthatóan elfáradtak. Rá kell csak nézni Macronra. Meglepő, mennyire ideges. Sokkal korábban kifulladtak, mint az oroszok. Putyin lényegesen kitartóbb. Az orosz nép sokkal többet bír, mint a kényelmes francia, német, vagy akár az amerikai nép. Washingtonban be kell ezt látni. Eddig tolhatták, de tovább már nem lehet. A nyugat elfárad. Az ukránok elfogynak, miközben semmire sem jutnak. Putyinnak tehát buknia kell. Most már a káosz is jobb, hatásosabb és eredményesebb, mint az ukrán háború folytatása. Mert a végén tényleg Kína fog kijönni ebből az egészből győztesen. Mostantól tehát jön a második fázis. Őjjék egymást az oroszok Oroszországban, át kell tolni oda a háborút. Mint ahogy egyszer ez már majdnem megtörtént, mindenféle külső beavatkozás nélkül a Wagner zsoldossereg lázadásakor. De a folyamat akkor is ott, 2023 nyarán elakadt. Vagyis, ha önmagától nem lesz pucs Moszkvában, akkor rá kell segíteni. És ebben az értelemben, bár az ő érvei másképp hangzottak, mint a francia elnökei, Mégis pont ugyanazt akarta, mint Emmanuel Macron. Legalábbis azt gondolta, hogy ugyanazt akarja. Putyin bukását és ezzel az ukrán háború végét. Vagyis putcsot Moszkvában. Sokszor csináltak már ilyet Amerika történetében. Úgyhogy a franciák biztos azt mondanák, hogy az amerikai kávbolyoknak ebben nagy a gyakorlatuk. 1893-ban kezdték. Akkor a havai uralkodó elleni pucsot segítették meg kívülről, aztán jött Csíle, Guatemala, Irán és még sok más ország. Joe Biden életében nyolc pucs, pontosabban hatalomváltás történt, hát akkor most majd talán Moszkvában is lesz egy. Megpróbálni mindenképp érdemes. Mert hát miért ne? Mindezt persze csak magában gondolta az amerikai Egyesült Államok elnöke, miközben a vizes poharát nézegette, mert most ő sem pillantott fel. Elkerülte Macron tekintetét. Inkább nézte a kristály kristálypiros élét és az elétett porcelántányér hófehér közepét. És a kék szélét, a francia trikolort, piros, fehér, kék. Rendben, mondta végül csendben, nyugodtan, mintha csak a verandáján szólna a feleségének Delaware-ben, vasárnap délelőtt, hogy rendben, eljött az idő, indulhatnak a templomba. Hívjuk be az embereinket, és kérdezzük meg tőlük, hogy lehetséges-e. Nem mondott ki semmit, nem használta sem a pucs, sem a hatalomváltás szót. A rezsim change Saddam Hussein hamis szolgálati jelentéseken alapuló elmozdítása óta soha többé nem hagyta el egyetlen amerikai elnök száját sem. De attól még hittek benne, mint ahogy a franciák is. Cowboy nép volt mindkettő.